روو په تیر درس کې منګه د تنسیر یا د مسیحیت د خپوللو پهدیددي په باره کې یو سه تفسیلي معلومات واخسته د تنسیر تاریخ واخسته د غو تاریخ هم واخسته او ترغه وروسته بیا د تنسیر اهداف او مقاصددم واخسته چې څنګه دوی پ اسلامین آې کې مسیحیت یا کفر خپرهوي او د غو اقتصادی او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 تله فرنسي جبنا د مصر ستر عالم او ليكوال محب الدين خطيب او دغم الگري مساعد اليافي عربيت دي. ترجمه كريدي الله دين کي استو پيدا شپختو ترجمه كارته ترجمه اسلامي نرير نومي كتاب کي دنننا تنو شپيت کال يا پند شپيت کال مخ كتاب شوي او پاغي کي چکن مقالين نشر شوي اغي ترنوي و کلونو مخيني مقاليدي فاغي کي دغي زمانه متهي مبلغن و لکلي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 او د موسیقه بخلق د ذهنيت د اماده کولو د لپاره د خلقو د ایمان او د عقيدې د اخستلو خریداری کولو د لپاره د جن انجو جنو د پیغلو د الکانو د د بیلاره کولو په ډول ډول پرګرامونو ډول ډول د یو غانو ډول ډول په دیوبانه سره مثرسې تر دې هم چې موثسه درس راغله چې اغي افغاني موسیقي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 بس اولده اول د ما دا مخي دوله سوى كورياي مبلغين اوغانستان تا راغللل قابسات تا راغللل قندوق تا و مزاري ته تا نورو باميان تا او نورو و لاسون تا راغللل تستا ياد ده بس اواز دو ادريت تلول فنزش فاد نهلللس يولس دولس تنزللس ها داشت بارس و کسانتا ياد ده ما ناداش تاش او را ارانا داشت دراد وغان ما تتا ياد دوله دي خلکو سره ملاقاتونه کول بلکې ور دي خلکو کرے سپیکول او رږي ورکرته راولي دي دی پارش خلګ له به سره انڅه ولفت واخلي انڅه ولفت سره واخلي یوه شنهور سره جوړه کی کتبہ یا ست پیغام ورکوي ورته چې اطمینان یې چې واخد ما دوست یې واخې مونږ ته تحره ورول مونږ سره اشبکړو دا مستر فلان دی پر اخره واست بیا بلزل بیا بلډه لمسي هی مبلغن راغلل چې بیاونی ولفل عادې غیر دي پارډیر مذاکرات وسو اخره تاسو یاد وکړم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 دنی واي په افغانستان کې لزرکسان مسیحيان شې دي دنی واي پنزو زره دنی واي نوي زره ترنوي وزره مهم اورېدلې تاسو به موريدلې شاید څو نه اورېدلې یي لستهلې دي په پنزو زره شاید نه وی وزره اورېدلې یي لستهلې زو ما ته په افغانستان کې پنزو زره هم ممکن دي ته زره هم ممکن دي یوه لکه ممکن دي یي لکه هم ممکن ده څنګه ممکن لته ما ته وای ختنه حق لري څنګه ممکن دي اغه دلیل دا دی په افغانستان کې مسلمان نه کېږي بلکه اغا زاله کمونستان چې وقتی کمونستان واسم مسیحیان شو نو چه دی کمونستان واسم مسلمانانو شو کافر بشی نو دوی خلا لما اغای نخی نکافر و دوی پا دی خاطر بانی کافر شوی او کمونستان شوی او چې شعاب و عائش و عشرت و بیدینی و بیبندوباری و مستی و روبل و اغا چی نوچه شو چه اغا چی نوچه شو بلا چی نوچه خب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 په کورته لا هیته یا له وجهی یو بارک زره نه در باندې نومه بدل شو او څه څه شو نومه کوټه شو او ځانی مرګ شي خدره کاله باد دا خروه کوټیش نیو بیرته خرڅو درې کاله په بیرته خرڅو نو چې بیرته خرڅو نو کافر ته ته مسلمان شوی او چې بیرته به کافر شي نو نوی جریان صحیح شي پنجو جریان شي لز جریان شي یو لکه څه یې شي یانیم لکه څه یې کې دی شي اماغه بيدینه بس نن بل, مش... بل بل بل غورته جوړه ده محفل ورته جوړه ده مونکي تاویږي رتاویږي سبا رسدا نه دی به بي... امر غنډي غرش ایندوان شي بس چې دین نه تب خبر دي اخلاص به ګوره چې بل دین منلای بودایان شي دغه مست دې دین په خاطر باندې د عقیده د اخلاص په خاطر او د په خاطر باندې خو دین نه پریدي بل منی په پیسو په خاطر به شاتې پیسې یو غل دی دین نه نه غمني د مسیحیت انفرادي ظهور دی د یا اجتماع ظهور مقدمه او پیلا ماده ګوره د خطر خبره ده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 او هاتس انسانت اتلال مشاهدوا ای Elena ہے اینا تو دلالانم یا د کردن من جتلاح کاراغ ایگری شب زیرین کا رأ Monte کست أس Dani سانت تا تم見て انسانت التانrunner دونا اور بیا نمکتا انسانتی اonic ته ډیر Hoe ادام رآ نمکتا لار heteran Read bear bear bear read bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear wear bear bear bear bear خپل bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear bear خلقه تقبل فيغامر ورسوه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستعطرك وأتوب إليك